Ja, hur kan man missa en sådan skugga som rör sig så målmedvetet efter alla båtar? Men det är trevligt att ha dig tillbaka. <laughs> Tack för det. Det är härligt att vara tillbaka måste jag säga. Eh, hur mycket en älskar att hänga efter båtar och käla med dem och folken ombord lite grann- och, och se vad de har för sig och kanske smaka på lite mumsbitar i, emellanåt- så är det ju gott att ta, ta sig ur vattnet och, och sätta sig ner och babbla lite med, tillsammans med dig om saker och ting- det är ju helt fantastiskt, eller hur? Ja, det är jag tacksam för att du inte gör under vattnet för vi har inte råd att ersätta mikrofonerna till som tätt. De är ju inte riktigt kända för vad vatten är, de här... Mm, nej det är sant. Vi pratade ju förra sommaren om att dra ner utrustningen till stranden och sitta där och gassa lite grann men nej det, det, det får vi nog ta och strunta i faktiskt. Vi, vi har inte råd att ersätta hur många inspelningsutrustningar som helst faktiskt. Så, nej vi, vi håller oss där det är lite mer säkert eller hur? Ja nej, vi behöver inte riskera att få sand i ljudkortet eller pinaculada på hårddisken. Så vi, vi håller oss här instängda i våra små rum och, och fortsätter att prata. Då, då kommer solen att vara så mycket trevligare att gå ut i efteråt. Och solen har ju äntligen börjat att titta fram. Det är vårvinder, det är vårväder och allting känns gött. Och folk börjar väl längta lite smått till stranden även om jag kan tycka att det är väl alldeles på tok för kallt fortfarande. Men... Vi har ju alltid de som är så sugna på att få ta sig ett dopp att de till och med hoppar in av isen fortfarande ligger kvar. Så um, lite vår värld har väl inte hindrat någon? Nej, det är hela sant. Det är, det är ganska gött att för första gången känna vattnets kvalpa upp mot tårna och bena här när man går längs stranden. Så det, det känns gött faktiskt. Även om jag är en vinterfanatiker så är ju det här med, med lite värme och just med hav och bad och sånt extra lokkare. Där har man ju möjligheten att svalka av sig hetan i alla fall så det är någonting som krävs när solen börjar lysa kanske lite för mycket för min smak då, då krävs det lite vatten och gärna saltvatten så dit ber jag mig så fort jag får chansen. Ja, det är kanske dags att jag erkänner det i så fall. Jag är lite av en badkruka så jag, jag är inte så förtjust i att kasta mig i något vatten överhuvudtaget utan jag håller mig uppe i skuggan under ett träd eller en palm eller vad tusan man nu kan hitta och sitter där och läser lite istället. Så, um, jag kan väl inte påstå att den här filmen vi har tittat på idag har gjort mig ännu sugnare på att faktiskt ta på mig badbrallorna och kasta mig i det blöta. För uh, man vet ju aldrig vad som lurar där nere under... Allt det våta det kan ju vara en pavo, men det kan ju också vara något helt annat. <laughs> ja, skulle man jämföra så skulle jag nog inte välja en pavo i faggorna. För jag verkar betydligt mer skräckinjagande än det vi har sett på idag <laughs> faktiskt. För eh, vad nu en tanken var med den här filmen vi har tittat på här nu. Så eh, kan man ju inte påstå att eh, det här är något skräckinjagande. Skulle jag fått se en, en sån här bäst i verkligheten. Livet så eh, vet jag inte om jag eh, hade direkt kissat på mig men jag hade nog eh, skrattat igen mig, Ja, risken är ju det och det är rätt så lustigt för den här ska ju vara en skräckfilm eller en thriller eller en science fiction skräckis och jag tycker inte att någon av de stämplingarna funkar överhuvudtaget det här det här är nog den roligaste filmen jag har sett på bra länge. Och jag har ändå sett ett gäng moderna komedier, och de har inte fått mig att skratta hälften så mycket som jag har gjort i den här. Nej, det är något märkligt med många komedier som görs: att de görs utan humor på något vis. Jag är precis likadant, jag har väldigt svårt för att ens fnissa till lite grann när man ser på så kallade komedier. Men när man råkar ut för någonting sånt här, mm. alltså som, som ändå är inte menat att vara komedi men där allting verkar bara så fel så ja, jag vet inte det finns inte mycket som är lika underhållande här i världen som att se katastrofer till filmer framför ögonen på en där det är, ja, det är helt underbart faktiskt jag, jag, jag har faktiskt också skrattat en hel del inför veckans avsnitt det måste jag säga ja och saken är ju den att vi, vi tycker ju om att titta på en skitfilm med jämna mellanrum för att få sitta här och vara riktigt upprörda, riktigt sura och får kräka av oss fullständigt. Och oftast så är det ju filmer som kunde ha blivit bra om bara någon hade haft lite talang i produktionsteamet. Mm. Och kanske tillhör en franchise som är väldigt stor eller väldigt omtyckt fast i kanske ett annat medium- om man tycker att, åh, borde inte det här ha behandlats med, med mycket mer respekt än vad ni har gett det här. Och så blir man frustrerad och så blir man irriterad och så sitter man och kräks om och lite illa och, och så vidare och så vidare. Men här känns det som att de har inte ens försökt de har inte ens velat göra någonting. Det känns enormt mycket som ett medvetet val att vi ska göra den här så kast som möjligt för ingen kommer att bry sig i vilket fall som helst. Vi tar alla klyschor vi kan få tag på och slänger in dem och försöker inte ens dölja att de är där där för att vem bryr sig? Och jag kan nästan beundra ett sådant beslut om det fallet för... Det är så självmedvetet och så enormt avslappnat att jag nästan vill applådera det. Ja, jag, jag, jag håller mig till punkt och pricka. Alltså, efter att ha sett den här filmen oj vad jag är sugen på att skicka mitt CV till eh, producenten här nu för att alltså, få chansen att göra en sån här film. Oj, vad skoj de måste ha haft ändå under inspelningen. Ingen bryr sig om någonting överhuvudtaget de är bara medvetna att det här är bara skräp. Vi gör någonting bara. Kom igen, vi kör. Och sen så bara ha skoj med det helt enkelt. Det, det skulle vara en riktigt härlig upplevelse att <skratt> och få vara med och göra en film av det här slaget. För det, det finns ju ingenting som går att ta seriöst med en film som den här. Och alla är medvetna om det. Och det är någonting som är helt underbart tycker jag. Sen ska vi ju faktiskt vara helt ärliga och säga att det här är ju ingen regelrätt filmproduktion egentligen. Det är inte mm. så att det är en stor studio som har finansierat den här utan det är ju faktiskt science fiction kanalen vilket de väldigt stolt meddelar i början på filmen. Och jag kan inte låta bli att skratta åt det heller därför att det är inte så många år sedan de valde att döpa om science fiction kanalen. Eller rättare sagt de ville ändra sina initialer för de hade ju det klassiska sci-fi som sitt emblem tidigare. Och det var någon som tyckte att ja men det, det är lite tråkigt så sådär vi byter namn till vad då syfy. Mm. För det låter ju inte alls som en könssjukdom av något slag. Ajajaj, aj, aj. vad har hänt med dig? Jag har drabbats av lite syfy, å fy Jag säger vad man vill om den kanalen, men kvalitet är de ju inte alltid så eh, sugna på att uppnå, det som. <laughs> de eh, De kastar ju ut allt möjligt skräp i den där kanalen emellanåt och alltså alla såna här så kallade filmproduktioner de har med där, de det är ju nästan filmer av det här slaget. De har alltså gett sig in med en stor vision, vi ska göra något spektakulärt här. Men de har ju inte mer än en spotstyver i fickan, verkar det som. De kan ju inte göra någonting som ens kan likna det de vill uppnå. Så blir det bara lite blahablah av det hela med extremt kassaeffekter, med dåliga skådespelare, ett obefintligt manus. De har bara gjort någonting där. Det verkar vara syfys eh, hela koncept och eh, ja, det är ju ett exempel på en, en sådan produktion ju som vi ska ta tag i idag och... Eh, Ja, det, jag har varit med om betydligt värre produktioner <laughs> när det gäller Syfy-kanalen, måste jag säga. Ja, det var ju inte så att vi var helt omedvetna om vad det var vi gav oss in i, om vi säger så. För äm, du och jag har ju både sett äh, på varsitt håll en del sådana här produktioner sedan tidigare. Och jag tycker att de är lika underhållande varje gång. För oj, oj, oj vad allting känns fel. Men det känns fel på det där sättet som gör att man... Man kan inte riktigt bli förbannad på det, utan man, man sitter bara och bara skrattar och säger, ja... Här har ni inte fått ut mycket för era pengar. Jag, jag vet att det inte var mycket pengar men, men lite kvalitet. ja. för alldeles Jag har roligt i alla fall och jag har inte betalt en spänn. Mer än att jag har suttit och tittat i en och en halv timme och det kan man väl tycka är kanske lite för dyrt. Men vet du vad? Så den här underhållningen. det ska inte underskattas för um, oj vad gott man mår efter en och en halv timmes gapskratt. <laughs> ja visst, skratt förlänger ju livet så här har vi tjänat in några år tror jag faktiskt så det, det är helt okej okay. så det, det är bara hälsosamt att se på Syfy-kanalen som av, av den anledningen där nu men annars det som jag tyckte utmärkte den här filmen lite mer gentemot deras andra produktioner det är att det andra jag har sett har varit betydligt mer seriöst att de faktiskt har tagit Eh, filmerna på allvar åtminstone mm. de jag har sett där i alla fall medans den här bara ser sig själv för vad det är och gör narr av sig själv nästan <laughs> efter filmens lopp och ja, det gjorde det hela nästan ännu roligare, det blev ännu en, en nivå av eh, skratt på det hela där så ja, jag vet inte jag, man kanske borde bli lite förbannad av en film som den här men eh, samtidigt så om det är frustrerande så är det är riktigt, riktigt hysteriskt roligt faktiskt Ja, men det är ju det här med att ta sig själv på allvar det är, det är en enormt viktig balans man måste uppnå där För man måste ju naturligtvis ta sig själv på allvar Till den nivån att man är medveten om att man försöker göra en historia Och man ska försöka berätta den på bästa möjliga sätt Och, och utnyttja den speltiden man har För att lägga fram allting så snyggt som möjligt Och så vidare och så vidare men sen får man inte ta sig själv på så mycket allvar att man får för sig att man håller på att rista något stor verk i sten som ska stå i århundraden och vara ett tecken på hur långt vi kommit som människor och så vidare och så vidare. Det är fortfarande ett stycke underhållning du håller på att tillverka, spänna av. Men de har inte nått någon nivå alls överhuvudtaget här. Det är det, det är det mest grundläggande de har kommit undan med som finns med i den här filmen. Både när det gäller manus, skuddespeleri, kamerarbete. Men allra tydligast, specialeffekterna. Åh jösses, säger jag bara... Specialeffekter, ja. eller brist på det snarare... Ja, oh, herre min... Jag skulle inte ens vilja kalla det grundläggande. Det ligger under, under det grundläggande. Det är helt horribelt. <laughs> Och jag skulle nästan vilja sätta specialeffekterna på samma nivå som mycket av skådespeleriet här faktiskt som... Jag är fullt övertygad inte är av några som helst skådespelare överhuvudtaget utan det, är, det bara är helt vanliga människor som var på stranden en dag och filma så de fick liksom vara med och spela roller här och det, det märks Oh, vi vet ju åtminstone att en i gänget här är etablerad skådespelare och hade någon kommit och knackat mig på axeln och sagt det här är ett studentprojekt och den enda anledningen till att den här skådespelaren var med i filmen det var för att han var släkting till någon av de andra i projektet och han ville ställa upp och vara lite schysst då jag faktiskt tyckt det här var ganska imponerande för visst, man kan åstadkomma mycket under en utbildning men budgeten är ju i princip noll och man har ju bara folket omkring sig som man kan använda som skådespelare eller statister man gör vad man kan med vad man har men nej, det här är ju en riktig produktion eller ja, så riktigt det kan nu bli från Sci-Fi-kanalen men ändå, det här är ju på riktigt och då är det ju jättekonstigt att man inte väljer att ha med ett par stycken skådespelare åtminstone för att få nivån att höjas lite grann. Det är ju inte så att jag skulle påstå att skådespelaren som faktiskt är med i den här filmen är av någon högre rang men han tillför ju en del åtminstone över skådespeleri för det mesta men, men det är ju mer än vad de andra lyckas åstadkomma Åh oh, Jesus ja. ja, jag kände faktiskt igen ett annat ansikte i den här filmen som jag har sett i en annan större produktion också här men eh, där är det ju inte riktigt mycket bevänt med skådespeleriet där heller så eh, jag tror i, i, i många fall att eh, skådespelarnas insatser eller de erkända eller mer erfarna skådespelarna, de baserar sin nivå av skådespeleri på lönechecken de får inför filmen här kanske. Okej, okay, jag fick se si och så mycket pengar, då ställer jag skådespelarnivån här tror jag. Grovt överspeleri blandat med uppsyn, stenansikte och kanske lite raseriutbrott emellanåt som, ja, ja, där, ja det, det blir nog bra för den här lönesäken. du kör vi. På. Jag undrar om inte den inställningen har varit på minusstrecket genom hela inspelningen men ja, visst. Jag tror du har en poäng med din teori där. Man eh, gör bara så mycket som man absolut måste för att Ja, uppfylla det kontraktet man har gått med på. Och det har ju verkligen blivit någonting fantastiskt av den här insatsen. Även om det är fruktansvärt i alla andra sammanhang. Så ja, underhållande är ordet. Och det är väl hög tid att vi faktiskt tar en titt på vad är det för någonting vi har tittat på till idag. Jo, idag har vi sett på en film som heter Sharktopus från 2010 i regi av Declan O'Brien och med manus av Mike McLean. Och jag får det distinkta intrycket att den här Mike McLean har suttit med en dart -tavla där han har skrivit olika klyschor och kastat pil och sagt Okej, okay, vilka ska jag ha med? Mm, den bistra vetenskapsmannen som inte har några etiska regler och som har... En dotter som följer i hans fotspår men är godhjärtad och snäll och kär i den lite antiautoritära hjälten som. Är den enda som kan rädda situationen. Det, det låter inte helt oävet. Han är, verkar vara den typen av manusförfattare. Han gick vidare i samma era och skrev såna här, en klassiker som Piranaconda efteråt. Så man kan ju ana ett visst tema i hans skriverier. Att han tyckte att dartavlan fungerade. Han hade investerat säkert 10 spänn i dartavlan så då borde han ju använda den fler gånger. Så därför blev det lite fler sådana projekt för hans del. Men ja, så mycket baktank kan man väl inte säga att det finns, nej. Nej, för vanligtvis så brukar det ju finnas en idé med varför man gör den här filmen. Jag menar, ta en sådan klassiker som Godzilla- Många tror ju säkert att Godzilla är bara en monsterfilm för monsterfilmandets skull. Mm. Men det var ju faktiskt en film som ville varna för riskerna med radioaktivitet- Oj, titta här vad det här radioaktiva har åstadkommit. Ett jättemonster som vi inte kan stoppa. Vad tusan ska vi göra? Det var en varning helt enkelt. Och jag tror säkert att någon skulle påstå i efterhand att ja men det här är varningen för att gå in och genmodifiera saker och ting. Ja, då är det verkligen en eftertanke så här långt efter att filmen är gjord. För filmen i sig tänker inte så mycket mer på det än att oj den kom löst Det var ju inte så där jättebra. Har vi någon som kan fånga det här eländet igen eller måste vi göra det själva? Ja, tillskriver man den här filmen eh, sådana tankar, eh, djupare tankar, då är man verkligen ute och ordbajsar, måste jag säga. Det finns ju inte tillstånd. <skratt> till något sådant tema i den här filmen överhuvudtaget. Så eh, låt oss lägga det åt sidan och inte tala om Sharktopus som liksom en budbärare för farorna med gentekniken som är på frammarsch här nu. Det, det finns inte tillstymmelse av sådana eh, idéer i detta manuset överhuvudtaget. Och när jag skulle förbereda mig inför den här inspelningen så upptäckte jag också att det här är ju inte den första Sharktopus-filmen som har gjorts heller, utan det här är ju till en, en nyinspelning av en gammal 80 klassiker eller klassiker, med, med citattecken klassiker <laughs> i alla fall, som kallas för Devilfish eller också Monster Shark har den hetat i eh, regi av eh, den eh, rätt så hemska italienska skräckfilms filmsregissören eh, Lamberto Bava som eh, i den filmen har ett av mina absoluta favoritsevdonymer som regissör han krediteras i filmen som John Old Jr. jag tycker det var helt lysande det, det var den filmens skratt men alltså de två filmerna skulle jag vilja ta upp alltså som natt och dag. För jag var ju naturligtvis tvungen att sitta ner och titta på Devilfish också. De har ju gjort helt tvärtom. De har ju i alla fall varit medvetna om att de har en extremt liten budget. Och har försökt forma filmen därefter. Eh, lagt specialeffekterna på en miniminivå. För man, man ser i stort sett knappt monstret överhuvudtaget. med några sekunder under långfilmens lopp. Och sedan är resten av filmen bara slis och... Eh, konspirationsteorier och ja, allt möjligt som för sig går uppe på land så det är inte mycket av filmen som är i, i vattnet med den här hajbläckfisken eh, faktiskt. Nej, det verkar man ju ha fokuserat ännu mer på i den nya filmen och jag skulle vilja säga att det gör den mer underhållande för um, du tipsade ju mig om att den här filmen fanns och jag började ju titta lite på den för att jag ville se är det här någonting vi ska ta upp mer utav och insåg att nej, monstret är ju i princip inte med och dialogen är... Så enormt ointressant att nej jag, jag tror jag stannar här och glömmer att den överhuvudtaget fanns. Men man ska ju säga det också att effekterna i Devilfish från vad var det 85 tror jag är betydligt bättre än Sharktopus från 2010. <skratt> Så det vill säga ett och annat också om vad i hela friden <skratt> de har sysslat med i, i filmen vi har tittat på till idag. Jo, men som jag förstod det så har man försökt göra lite som i hajen. Det vill säga att man har effekter som inte är jätteövertygande därför att, ja, man kan bara gå så här långt med den här tekniken och de här möjligheterna. Så vad gör man istället? Jo, man försöker bygga spänning. Och spänningen i hajen är ju så tjock att du i princip kan skära i den med kniv. Så när hajen till slut dyker upp, du äntligen ser den, så gör det ingenting om den inte ser jättetrovärdig ut för då är redan adrenalinet så enormt högt, stämningen är så enormt tjock, man är så inne i historien att de hade i princip kunnat ha den som en handdocka och folk hade fortfarande reagerat likadant. Men vad jag förstod av det du berättade för mig privat så ähm, lyckas de aldrig riktigt komma till den nivån i Devilfish. Och ähm, i Sharktopus så ja då avslöjar de ju allting inom loppet av de första tio minuterna för att bygga upp spänning det är alldeles för jobbigt och omständigt. Ja, vem i hela friden bryr sig om spänning i en monsterfilm, eller hur? <laughs> eh, vet inte riktigt hur de tänkte. Lite spänning hade ju faktiskt gagnat filmen om de hade visat att man, man kan göra det här åtminstone. Och eh, nej. De tyckte att det, det skulle kanske bli lite för likt hajen att det kanske till och med skulle bli en bra film och det, det var de <laughs> kanske inte intresserade av. Så det här med att använda eh, kanske lite undermåliga effekter med måtta och på rätt sätt för att gagna storyn, eh, det fanns inte på kartan här än stor jag. När Nej, för om vi om vi skulle faktiskt sätta oss ner och gå igenom filmen och titta på möjligheterna som finns i den mm. så finns det ju faktiskt essensen här till en, en riktigt bra monsterfilm. Det här är inget jättelöjligt koncept mer än vad monsterfilmer är överlag. Men det handlar ju om hur man väljer att lägga upp historien, i vilken ordning man avslöjar saker och ting, hur mycket man bara antyder till och så vidare och så vidare. För här finns ju en del moment som hade kunnat bli nästan chockerande. Eller ja, kanske inte, men, men mer än vad det är i versionen som vi har fått se åtminstone. Men man väljer istället att ja, inom loppet av de första tio minuterna då har vi både etablerat vad monstret är, varifrån det kommer, vem som är ansvarig, vad det är som går fel, och så vidare och så vidare. Vilket betyder att vi har en timme och 20 minuter film där det bara ska vara att springa runt och jaga det här monstret och visst, jag förstår också att det är det stora spännande momentet i en sån här historia men kanske inte över en timme och 20 minuter Nej men det, det är så dumt. Varför beta av hela filmens handling på 10 minuter för att sen bara ägna sig åt utfyllnad och bara liksom effektsökeri och bara blaha blaha mm. för <laughs> vad, vad är det för mening med, med det hela då att ha en story som sträcker sig över hela filmen kan gagna filmen som helhet och att specialeffektscenerna och actionscenerna kan gagnas när de faktiskt bygger på någonting, att det är någonting som bygger upp till de här händelserna att eh, det kanske skulle kunna jobba till filmens fördel jag vet inte om eh, dagens filmmakare och filmpublik tänker annorlunda och att det bara är jag som är helt Dum i huvudet här nu. Men alltså, det är vad jag tycker åtminstone. Jag kan inte svara för filmpubliken överlag eller Hollywood eller så. Men fi kanalen tänker ju uppenbart annorlunda. Och ja, det har ju sina resultat om vi säger så. Mm. Men den här filmen är ju så så full utav stereotyper som de kunde ha gjort saker med om de bara hade haft ett uns kreativitet men nu är de bara här, de är precis som alla andra i exakt samma filmer som har gjorts tidigare där är ingenting nytt egentligen och den har min absoluta favoritstereotyp att avsky i den här filmen och det är när man har någon som ska skjuta efter ett monster som fortsätter genom hela historien med samma vapen fast än man redan har märkt efter 15 minuter att det där har ingen effekt! Det, det är helt meningslöst att stå och skjuta på monstret med det där vapnet. Byt vapen, hämta någonting annat, bygg bomber, vad som helst! Men det där maskingeväret har uppenbart ingen effekt så varför fortsätter du? Nästa skott kanske fungerar. Kanske monstret behöver två magasin av skott avfyrade i, i ögat eller något sådant för att det ska ha effekt. Då kanske det funkar. Man måste ju hålla hoppet vid liv där. Ni förstår du inte det när man är utsatt för en sån extrem och pressad situation som de faktiskt är i, i den här filmen. Det är svårt att tänka klart men de klamrar sig fast vid det det har för att försöka rädda Hanken och sin egen mentala stabilitet för att kunna överleva det är, måste ju vara så, det är en djupare mening bakom det här Danny det tror jag. Då tror jag att du ger den här filmen alldeles för mycket cred för eh, jag tror inte ens att filmmakarna själva har funderat så mycket på det som du just <laughs> gjorde men äm, det är väl hög högtid att vi tar en liten titt på äm, vad Sharktopus egentligen handlar om innan vi går vidare med eländet. Ja, det är väl dags. Så en kort summering kommer väl här. Bluewater är ett så kallat genforskningsföretag och det har utvecklat ett nytt vapen åt den amerikanska militären. Vapnet kallas för S-11 och är en blandning av en haj och en bläckfisk. Med elektriska impulser kan detta genetiska missfosters handlingar styras. Men under en testrunda skadas mottagaren på S11 och denna jättelika bäst är nu omöjlig att kontrollera. Hai-hybriden styr kosan mot Mexikos stränder där den hittar ett dignande smörgåsbord av mumsiga människor. Bluewater tar upp jakten för att försöka återfå kontrollen av deras dyrbara projekt. Medan monsterhajen decimerar såväl lokalbefolkningen som alla turister. Och det var en sak jag reagerade på när jag började titta på den här filmen. Den här vetenskapsmannen har inte bara lyckats med att förvandla hajar till ett vapen. Men han är inte nöjd där. Han måste också gå in och genmanipulera hajarna därför att det är inte farligt nog. De måste ha tentakler också förutom att de har huggtänder. Och det är det som gör att det blir snäppet för mycket. Då hade jag nästan köpt med att det här var någon slags hybrid som hade uppstått på grund av ja, kemiska utsläpp eller någon mutation av något slag, men nej. De måste ha någon som har suttit och byggt det här monstret i ett genlab någonstans därför att det är inte skrämmande nog att det är ett stort monster. Det måste vara mänskligt gjort också för att vara riktigt ett brott mot naturen. Ja, definitivt. Och vad är bättre än att blanda en mördarhaj med en intelligent bläckfisk egentligen. Fast... Jag kan ju ifrågasätta intelligensen hos den här forskaren faktiskt för jag förstår inte riktigt hur den här high black fisken tar sig fram egentligen för de har ju tagit bort båda metoderna för de här båda djuren och liksom föra sig framåt i vattnet. Mm. För hajen har sin fena och bläckfisken har sin sån här simblåsa som den eh, använder för att ta sig fram. Nu är det ju bara en framdel på en haj och bakdelen på en bläckfisk. Det, hur ska han vifta med tentaklerna för att ta sig fram? Jag förstår det inte riktigt faktiskt. Bra, vad du blandar in för mycket realism i den här filmen. Det <laughs> finns inte ja. vet du. Det är ett brott mot mänskligheten att blanda in realism här. Det är sant, det är sant. Den använder säkert tentaklerna. Som som propeller tror jag. Så att det, det är det som fungerar. Det, det är ett stort mysterium det här. Men vi har vår uppsättning med huvudroller och hjältar och skorkar och allt möjligt. Så vad säger de om att vi betar igenom den bara därför att det, jag är ganska säker på att det inte kommer att ta så lång tid. Ja, det är väl lika bra att få det överstökat i alla fall så att vi kan ägna oss åt roligare saker sedan. Så eh, jag vet inte riktigt var vi ska börja. Ska vi börja i eh, vetenskapshörnan där kanske och se vad det är för eh, konstigt folk borta i Bluewater? Ja, vi har ju då Dr. Nathan Sands och hans dotter Nicole Sands som jobbar på det här projektet och är ju de som har skapat det här missfustret. Och jag måste säga att som vetenskapsmän är de ganska otillfredsställande för det är väldigt, väldigt, väldigt platt och väldigt, väldigt innehållslöst. Det är verkligen den här absoluta stereotypa bilden av någon som sitter i labbrock och trycker på tangentbord medan som stirrar på en datorskärm. Jag vet inte om vetenskapsmän har såna där vita rockar på sig jämnt och ständigt. Jag har väldigt svårt att föreställa mig att de har det medan de sitter och pillar på datorerna. Men det är klart, annars så ser man ju inte att de är vetenskapsmän. Så det är klart att de ska ha vita rockar på sig. Ja, det måste de ju ha. Och eh, tjejforskaren måste ju ha glasögon- och sen när de hamrar på datorerna och eh, trycker ner knappar så är det fullständigt på måfå. Mm. Men eh, ja, Nathan Sands-ledaren, ja. Han ser ju inte ut som en eh, vetenskapsman för han ser ju ut som Eric Roberts. <laughs> Jag vet inte om en ärrad, lite så macho-kille- gör sig i labbrock och gör sig så övertygande där. Visst, det bryter lite mot stereotypen där som han har i alla fall. Så att det, det var en liten välkommen chock faktiskt. Men ja, annars så är det ju kanske inte så urbota hemskt- från Eric Roberts sida i början av filmen i alla fall. Han håller sig lugn och sansad- och dialogerna flyter väl ganska bra där att till och med han och hans dotter Nicole där, ja, det, man kan förstå lite grann vad dialogen är tänkt. Att eh, framföra i alla fall lite spänningar mellan far och dotter men ena att eh, de har ett band sinsemellan. Inte så gott genomfört men eh, ja, nej, det är lite förståeligt. Jag kan förstå filmen till en början även om den är väldigt, eh, känns väldigt påhittad i alla fall. Så, så har det en viss potential där. Men det är ju i den här delen av filmen då det faktiskt eh, finns en historia. Ja, innan det blir nu jagar vi hajen-historien för då försvinner all handling ut genom fönstret och det blir bara ett springande och skrikande. Jag har så svårt att köpa alla karaktärerna här. Visst, jag ser vad du menar med att dialogen är inte den värsta i början och handlingen försöker åtminstone att hålla ihop sig, men... Jag tycker inte om Dr. Nathan Sands och jag tycker inte om Nicole Sands heller. För de är verkligen papperstunna. Där finns inte mycket mer än jag är tjurig och korrupt vetenskapsman och jag är sexy och eh, snygg vetenskapskvinna. De sträcker sig inte ut över de två rollerna för det står ganska tydligt klart om vem som är skurken i den här filmen. För han vägrar ju naturligtvis att hans projekt ska bli förstört så att han är till och med beredd att ha ihjäl... De som är ute för att ja, jaga fatt det här monstret. Och det gör ju att det lilla man kanske hade ju sympati för honom. Kanske hade. Det försvinner ju ganska omedelbart att jaha, det var du som var skurken, ja ja Det lutade ju åt att det skulle vara militären men militären drar ju sig ut nästan direkt. Ja, okej, okay, för all del. Då, då hoppas vi på en snabb död hos Tost, Harkel, Harkel. Ja, det är härligt att militären inte var boven i dramat den här gången åtminstone. Att de gjorde det rätta och såg faran i projektet och sen så tog de sitt pick och pack och stack därifrån. Och kvar stod eh, Nathan Sands där med, med skägget i brevlådan så att säga. och visste inte vad han skulle göra. Blir eh, blev han ju tvungen att, att plocka upp eh, ondskans handskar där och eh, ta och sätta igång med grovgörat och eh, ja... Det, det, det går som det går. Ju elakare Eric Roberts spelar desto mer extremt blir hans överskådespeleri. Ja, det, det når nya höjder i den här filmen, vill jag lova. Och Nicole Sands, ja, hon försöker ju vara lite motpolen där. Att hon ska vara den i familjen som faktiskt har lite etik och moral intakt. Men jag vet inte vad Sarah Malcolm Jane har att tillföra i den här rollen egentligen det är väldigt, väldigt konstlat i repliker och all form av agerande från hennes sida, det är lite under all kritik på samtliga punkter, måste jag erkänna Ja, hur mycket jag än ogillar Dr. Nathan Sands som karaktär så har jag ju en liten svag punkt till Eric Roberts och det är bara därför att han är så underhållande att se när han överskådespelar och han överskådespelar ju gärna och ofta. Men jag skulle med det sagt inte vilja påstå att han är särskilt bra som skådespelare och han bär ju inte den här rollen, det gör han ju inte. Han ska ha en biroll, han ska inte ha en av huvudrollerna. Han ska inte vara den huvudsakliga motståndaren därför att han är inte rätt man till det. Han har inte rätt pondus, han känns inte jagande. han är bara där. Så mycket kan jag väl erkänna, han är där åtminstone nu. Men jämfört med Sarah Malkul Lanes prestation så är han ju betydligt bättre för där är det inte bara hund, det är extremt, extremt underväldigande. Hon är övertydligt den som ska vara sur och tvär och först inte gilla gällten men sen ska det ju vara en tydlig sexuell koppling som naturligtvis kommer att leda till någonting även om det är utanför filmens speltid för blink blink vi kommer att gänga ihop förr eller senare. Hihihihi. Hi, hi, hi. Det är inte snyggt och um, nej, tyvärr jag, jag vill gilla den här karaktären därför att det hade kunnat bli någonting bra men det, det är alldeles för kast. Ja, verkligen. Ja, det, det känns som att det borde vara Nicole Sans som eh, skulle ta upp hjälterollen. Hon hade kunnat vara det filmen eh, behövde faktiskt för att bära upp filmen. För jag tycker inte att den så kallade hjälterollen som finns gör det för fem öre. Så eh, det finns ändå potential i den här karaktären definitivt att utvecklas. Till något helt annat, men alltså det går inte genomföra med det skådespelarvalet som eh, man har här faktiskt. så det Nej, nej det, det är snutt på pinsamt. Och eh, jag är åtminstone glad att Eric Roberts är med i den här filmen. För även om man inte har den pondus som krävs kanske för, för rollen. Så är han ju den i skådespelarensemblen som överhuvudtaget har Pondus. Så det var ändå rätt så skönt att ha någon som åtminstone har ett hum om vad i hela friden han sysslar med. Så därför blev han klippan i, i filmen för min del tror jag. Ja, jag kan se vad du menar, men klippen skulle ju ha varit hjälten som är en viss Andy Flynn. Men han är så enormt otilltalande att jag... Eh, jag skulle inte kunna se honom som något annat än en fullständig katastrof och ett rejält magplask. För han är arrogant, han är otrevlig, han är väldigt säker på sig själv och... Eh, han ska ju föreställa den här coola amerikanen som bara glider in, vet precis vad han ska göra, spänner sina muskler och räddar dagen. För det kunde ju ha blivit så enormt intressant här: de kunde ju ha gjort en grej av att det verkade som att han skulle ta hjälterollen, men att han på något sätt blev förhindrad, skadad eller på annat sätt blev en passivare roll. Och det blev Nicole som fick ta upp vapnet och ge sig i kast med monstret med honom som någon slags, ja, assistent eller rådgivare eller någonting. Tänk vilken intressant dynamik det hade kunnat ge även i en sån här skitfilm. I och för sig så blir det ju lite av en, ett sådant skifte i slutet av filmen. Då Nicole blir den som har eh, makten och, och får göra bästen i stort sett. Medan eh, Andy där i stort sett bara är eh, kanonmat som får eh, leda eh, bästens uppmärksamhet. bort Bortifrån eh, henne medan hon gör sin grej. Så där är ju en, ett, en viss hjältegloria över Nicole också men den är knappt synbar faktiskt så det, det är knappt värt att prata om. När vi pratar kanske om 4-5 sekunder film så jag, jag tycker att det är försumbart lite av en och en halv timme. De, de har kört den klassiska vägen, de försöker vrida lite på det men det är för lite för sent och um, visst det har en avgörande roll men det är så enormt otillfredsställande att nej, tyvärr. Och Andy Flynn är väl det mest otillfredsställande i den här filmen skulle jag vilja säga för han är nog den ut utav dem. Och jag skulle inte vilja påstå att Karim Bursin som spelar rollen gör ett särskilt bra jobb för um, han leker att han är skådespelare och det är ganska tydligt att han inte riktigt vet vad han håller på med för det är precis som att han hela tiden står och tittar efter någon utanför kamerabilden som, som ger honom någon form av instruktioner på vad det är han ska göra för han, han känns ganska vilsen samtidigt som hans personlighet ska vara väldigt framåt och medveten. Där är en konstig klyvning där som gör att han, han känns falsk på ett sätt som gör att illusionen bryts fullständigt. Ja, definitivt. Ja, både i, i den aspekten som vi säger med den tänkta karaktären och även i sättet de bygger upp karaktären och hur han sen agerar. För det... Han byggs ju verkligen upp som, som hjälten som ska rädda dagen men sen är han ju ja, totalt oförmögen att göra någonting åt saken utan allting går bara åt hälskötta eh, så att säga. Att eh, de nätt jämt klarar sig i, därifrån med, med livet i behåll det är, är väl hans jobb i stort sett. Så det, det, det är flyndig. Han ser till att man nätt jämt kommer till nästa stand-off med monstret som man inte kan ha hjälp, och sen så flyr man till nästa ställe och så kommer monstret och, sen, ja. och så går det så och så så. Det är inte heller en, en bra prestation av en hjälte. Det är ingenting som påminner om någon form av hjältekaraktär trots att de, de vill att han ska vara det. Så att, ja, här har det bara gått käpprätt faktiskt. Ja han är inte rätt man till rollen om vi säger så och rollen är inte rätt för den här filmen för den hade behövt en riktig hjälteroll men det hade ju krävts att det faktiskt var någon som kunde skriva manus och som hade skrivit den så eh, vad hade jag förväntat mig egentligen? Men det är ju ingen övertygande hjälteskara vi har, tyvärr, tyvärr. Och vi har ju inga övertygande biroller heller, för vi har ju ett, äm, ett litet team med journalister, eller ja, en journalist och en kameraman, som springer runt för att försöka dokumentera det här monstret. Jag kan ärligt säga att så fort de dök upp, eller åtminstone den ena av dem, så tänkte jag omedelbart snälla... Säg att monstret äter upp den här, jag vill att den här personen bara ska försvinna. Och utan att säga för mycket, jag fick en viss tillfredsställelse där, hust hust harkel harkel. Japp, yep, jag skriver definitivt under på den tanken för maken till en journalist får man leta efter den här Stacy Everhart som jag för mig att hon heter där är så brutalt dålig i dels sitt yrke och dels i sin allmänna mänsklighet och inte minst i skådespelarprestationen här som <laughs> vad heter hon, Livbone försöker få fram här, det är nej, jag oh Frustration, irritation, ilska eh, är saker jag kände i stora mått när jag hade henne framför mig på skärmen här. Nej, inte mycket som eh, gick rätt här heller faktiskt. Jag fick faktiskt en spontan tanke att manusförfattaren måste ha varit ett fan av Turtles. Mm. För jag kan se karaktären April O'Neil i den här figuren. Men manusförfattaren måste ha tyckt att hon var för realistisk och för tråkig så vi skruvar upp alla de här galna egenskaperna till max där hon har ingen självbevarelsedrift där hon är villig att offra precis allting för att hon ska få sina bilder för att hon ska bli känd som reporter Där finns inga karaktärsdrag kvar som gör att karaktären känns sympatisk intressant, mänsklig har någonting utöver själva rapporterandet att komma med Nej, hon är reportern hon är där hon vill bara ha en lönescheck och bli kändis sen struntar hon fullständigt i vilka som får offra livet för den saken bara hon får bilderna till det Ja, Nej, det finns inte tillstimmelse till någonting annat i denna rollfiguren utan eh, det är bara storin, storin, storin, storin. Och inte mycket mer, nej. Inte mycket alls. Ingenting utöver det faktiskt. Jag vet inte, kanske är det en bra prestation av Liban i, egentligen. Att hon eh, verkligen gör henne så enerverande att man faktiskt känner känslor för den här rollfiguren som dels inte är med så väldigt eh, mycket i filmen. Men ändå så minns man henne och... Eh, man har ju känslor om en dåliga för den här människan <laughs> så kanske är det någon form av skådespelarprestation som är i farten här ändå kanske. ja jag vet inte det för det skulle ju innebära att filmen var tillräckligt medveten för att vilja göra en bild av journalister som blodtörstiga monster till och med värre än Chaktopus själv som var villig att offra allt annat för att ja, jag vill ha min story. Och med tanke på resten i den här filmen så är det ganska otroligt att de skulle ha lyckats träffa så rätt där. Det är, det är nog i så fall bara en ren slump. Någonting som bara har hänt. Hon är en odräglig karaktär helt enkelt. Jag kan inte se henne som någonting annat. Och jag skulle vilja påstå att Bow försöker åtminstone att göra Stacy Everhart intressant. Men i och med att det inte finns någonting där och hon inte är en särskilt bra skådespelerska så blir det inte så mycket av det heller. Då skulle jag snarare vilja påstå att Bones, det vill säga hennes kameramann, är betydligt intressantare och roligare att se för han känns ju åtminstone mänsklig. Det lilla han reagerar på vad hon gör är väl ungefär vad vi andra hade reagerat. Men, men vänta nu här, ska du verkligen göra så? Eller tusen, ska du, ska du ge dig in i det där? Och vad gör vi här egentligen? Han är nog den utav de fasta karaktärerna som jag tycker bäst om egentligen. Och det är inte för att det är en lysande roll och det är inte för att det är ett lysande skådespeleri utan det är helt enkelt för att han symboliserar många av mina känslor till den här filmen som är Vad tusan! <laughs> Ja, han är den, den riktiga människan i den här filmen. Medan andra bara är plattityder, stereotyper och jag vet inte karikatyrer kanske emellanåt. Så, så finns ju Bones där åtminstone. Och genom hans eh, kameraöga och hans eh, fasa för det som inträffar och hur människorna reagerar. Så ja, man, man knyter sig an lite till Bones faktiskt. Men... Eh, Ja, jag, jag blev ändå lite besviken på, på den här rollen. För det är ju Hector Jiménez som, som spelar Bones. Och eh, han kan mer än så. Han var kanske inte så lysande i filmer som eh, Nacho Libre. Som han var med i tidigare. Eh, han försöker eh, se på någonting helt annat här. Och, och gå lite mer överstyr i sitt agerande här. Och ja, det blir mer... Mexikansk karikatyr över Bones emellanåt tycker jag vilket jag också reagerar på så jag ja, jag fick ändå en viss, viss bismak från den här karaktären faktiskt Jag kan helt klart förstå vad du menar för det är inte allting där som känns helt solklart om vi säger så men som karaktär kan jag ändå tycka att han är, han är okej, okay, han är inte bra men han är ju den som är lättast att associera till åtminstone och jag skulle vilja påstå att både han och Stacy Everhart är med betydligt mer än vad de behöver vara i filmen. Det är bara det att man, man har en tendens att försöka suda bort dem efter att de försvinner ur bild. För, åh oh, jag vill inte tänka på dem där, åh oh, oh, oh, oh, de borta, oh. Åh, oh, nu kan jag fokusera på det här dåliga skuddespeleriet istället. Ja, oh, det är nästan, nästan behagligt. och nej, nu kom de tillbaka. Ja, ja, de pendlar lite fram och tillbaka i filmen där. Så helt plötsligt så, eh, så försvinner de. Och då får man både andas ut och sen saknar man dem efter ett tag. För jag, jag vet inte, det är pest eller kolera i den här filmen. Vad, vad ska man kunna stå ut med? Så det är skönt att man har vad ska man säga, två parallellhistorier om man nu kan kalla det det mm. egentligen i den här filmen som man växlar mellan så att man får eh, ett visst avbrott från en typ av dåligt skådespeleri och sen så går över till, till ett annat ett tag. Så eh, det var lite uppfriskande. Och eh, det gjorde att man kunde uh, faktiskt känna sig underhållen av eh, det horribla skådespeleriet mellanåt. att eh, ah, ja, nu kommer det här nu var det den här karaktären igen <laughs> ja just det, igen som ju alltid gör sådär. Ah, så ja, men det, det, det gjorde faktiskt att jag uppskattar eh, skådespeleriet betydligt mer än, än vad jag borde göra kanske Jo, vi är ju ganska hårda nu när vi ger vårt omdöme för mycket av det vi får se här är ju skrattretande och mycket av det som bidrar till humorn i den här filmen. Men saken är ju den att den här filmen ska ju inte vara humoristisk egentligen, de, de försöker ju leverera någonting som de tycker är seriöst och då måste vi ju analysera det utifrån att det ska vara seriöst och då är det en katastrof. Men väljer man att se det som en parodi, ja då är det ju extremt underhållande. Och på tal om extremt underhållande så har vi ju faktiskt en karaktär som är den som jag vet att vi båda blev absolut mest förtjusta i i den här filmen. Och han är bara med i ungefär en minut. Och det är ju en liten scen som dyker upp ändå ganska tidigt in i filmen när det är en tjej som springer runt på stranden med en metalldetektor och letar efter guld tydligen för hon hittar ju ett väldigt ja, underligt guldmynt måste jag säga, det ser så extremt fejk ut att ingen kan väl ta det på allvar och medans hon står och svankar på stranden för det är de mest absurda poser jag någonsin har sett någon gå runt och göra så kommer den en liten gubbe som står och stirrar på henne om man undrar, vad är det för en liten snusgubbe som står och tittar på tjejen som svankar i bikini? Och helt plötsligt så dyker ju naturligtvis Sharktopus upp. Han käkar upp den stackars blondinen som skriker. Gubben står bara och smått stirrar på. För att sedan gå och plocka upp guldmyntet så fort hon är uppäten. lägger lite för sig själv och sen vandrar bara bort ut ur kameran och um, försvinner från historien. Och jag tyckte det var så enormt underhållande när det hände. Det är så extremt absurt att det bara fick mig att stå och skratta. Och det var du som påpekade för mig att det är faktiskt filmens producent som gör en Hitchcock. Ja, det är ju det. Det är ju ingen annan än Roger Corman. Och eh, jag skulle nästan vilja säga att det speglar hans eget intresse och ja, inställningen till filmen under produktionen överlag. För eh, produktionen har ju verkligen haltat i alla led. Har de haft pengar så direkt till en början och de sen har försvunnit? Eller har de bara haft en, en näve med små slantar i stort sett som de har försökt dela lika med de olika leden i produktionen? Jag vet inte. Men eh, ingenting håller ju eh, någon form av... Eh, av klass här. Och de ser ju verkligen ut att ha dragit ner på så mycket de bara kan i produktionen. De har flyttat hela filmen i stort sett till Mexiko för att minska produktionskostnaderna. De har... Måste ha använt personer på plats som inte är registrerade skådespelare eller någonting. Som bara kunde hoppa in för en femma på en dag eller någonting. Bara för att det ska ju vara med i en film. För det, det är i stort sett skådespelarvalen. Kanske förutom Eric Roberts. Vem vet. Han kanske var där också på stranden den dagen. Så att eh, han kom med billigt också. Men eh, jag vet inte vad som har gått snett här. Men eh, ja, det är, det är rätt så makalöst att se en film som den här. Just på grund av det här. För när man ser det märkbart dåliga precis i alla led. Och eh, bara kle sig i huvudet och undra hur, vad som ledde fram dit egentligen. Det är ju lustigt att du tar upp folk på stranden och att de förmodligen har plockat upp någon som har bara stått där och sagt vill du vara med i en film. För det är ju lite så det känns, absolut. Och det är lite så som kameraarbetet också känns om vi ska röra oss in på det visuella för... Väldigt mycket av den här filmen känns nästan som att det är ja, senaste vårlovet där de har levt rövare på stranden eller något sådant. För det är skakigt, det är ofokuserat och det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket kvinnor i bikini. Mm. Och nu klagar inte jag över kvinnor i bikini, jag tycker om att se kvinnor i bikini, det kan jag känna fullt och fast men... Det känns ganska övertydligt att man har försökt göra en lite för stor grej av att kolla så många tjejer som är i bikini och vi har zoomat in så att inte huvudet och benen syns för det är ju inte det viktiga. Hihihihihi. Ja, jag tror eh, kamerarbetet både är extremt utformat efter målgruppen och vad de tycker om att se på och dels skapat av målgruppen tror jag också så att de eh, har plockat tonårspojkar och satt bakom kameran för att styra upp det hela för det, det är ju inte snyggt för fem öre och inte kapabelt eh, till att bära upp någonting egentligen. Det, det är havsverk eh, genom hela filmen. Det är inte mycket som stämmer i komposition överhuvudtaget. Ljussättning existerar inte ens tror jag. Eh, har de haft ett par eh, ljusskärmar vid sidan av kameran så har det väl varit max i stort sett. Eh, så när det är ingen fest för ögat direkt, eh, de här bilderna man bjuds på. Och eh, ja, än värre blir det när, när det sedan ska komma lite extra visuell flärd in i bilden också. Då, då blir det ju verkligen livelucken. Ja, men samtidigt skulle jag vilja säga att det är då festen kommer, för det är då underhållningen kommer. För visst, som sagt var, kameraarbetet är horribelt, bilderna är horribla och bildplaneringen är obefintlig. Man har bara tagit det som har känts bra medan man var på plats. Och jag känner ungefär detsamma med specialeffekterna för det känns lite som att man har eh, stoppat bearbetningen någonstans ett par steg innan man är färdig. För oj vad det känns plastigt och oj vad det känns inklippt. För hemligheten är ju att man ska försöka få det att se ut som att det hör hemma där. Det ska inte finnas några skavar. Nu finns det ju oftast det där för att specialeffekter och vissa miljöer är väldigt, väldigt svårt att få att fungera i hybrid. Men det går ju att kompensera om du är tillräckligt skicklig på det. Men det är ju inte gänget här. De har grundläggande 3D-animation i sin utbildning, absolut. Men det är nog några kurser eller några lektioner som de hoppade över för att ja, förmodligen gå på stranden. Ja, det kan nog vara så. Det var där filmteamet hittade dem när de började starta upp produktionen av Sharktopus. Och sen så fick de jobb för en femma. Det är verkligen ingenting som stämmer faktiskt här. Precis som du man, man tror man ser på en grov kopia av filmen att eh, den inte ens kan vara färdig att det här bara är eh, liksom den första utkastet liksom så här hade vi tänkt oss själva konceptet låt oss säga till er det är okej okay, så lägger vi till lite skuggor och texturer och eh, snygga till eh, linjerna lite så eh, allting ser bra ut men eh, så långt kom man tydligen inte i, i efterproduktion eller någonting ja, jag vet faktiskt inte det åh oj, vad det sticker i ögonen alltså. Det, det ju, försöker ju inte ens smälta samman med bilden, utan alltså det är nästan liksom en, en 3D-effekt på specialeffekterna. För specialeffekterna ligger så långt framför själva bilden, det finns inte ens en chans att de ska kunna smälta in där. Att det, det bara ligger åt allaritt eget lager framför här. att det. är... det. Åh. Åh, oh, ända sen första scenen där vilket är första scenen i filmen i stort sett också tror jag så bara slog man sig för pannan Jaha, det här lade man nivån på, eh, på specialeffekterna Okej, okay. då har de åtminstone sparat in pengarna till den stora klimaktiska slutscenen tänkte jag eh, dumt nog för mig själv eh, Men icke, det, där var ribban satt för vad de skulle hålla i hela filmen Det finns ingenting som ser bättre ut Nej, verkligen inte. Och samtidigt som det ser horribelt ut så är det så enormt skrattretande. Jag ler varje gång den här Highlight-fisken kommer i bild för det är. Det är nästan något tecknat över den. den. Den känns som en tecknad figur i en. ja, i en slags verklighet åtminstone. Det är så fake. Och deras reaktioner till den är så enormt underdimensionerade till vad det faktiskt bör vara. Där i scener där den håller på att bita av dem huvudet och skådespelarna knappt reagerar överhuvudtaget. De stirrar lite trött på morfå åt ungefär det hållet där hajen sitter. Så de har inte synkat bild och animation alls. Det är så oengagerat så det är knappt sant. Och jag skrattar så jag gråter varje gång jag ser det för det är... Det är magnifikt på ett bakåtvänt sätt. Ja, verkligen. Det är, det är kanske inte Birdemic-nivå på specialeffekterna i Sharktopus. Men det är, det är nästan inte långt därifrån. <laughs> För det är verkligen så brutalt inklippt som i just den filmen faktiskt. Så det, det är så märkbart dåligt. Alltså att man... nej, oh. Ja, jag vill nästan inte ens prata om det, för jag kan, kan bli riktigt irriterad. Men samtidigt så, så sitter man ju och skrattar åt det samtidigt. Jag vet inte om det är försvarsmekanismen som går igång där också. Det, det står verkligen i klass för sig. Så horribelt, men ändå så skrattretande, underhållande. Att... Eh, ja, det det är nog en film man borde se som blivande specialeffektsmakare för att se hur man inte går tillväga. <laughs> Just när det gäller specialeffekterna så var det den största eh, indikationen på att den här filmen tar inte sig själv på allvar. Det är ingenting som de försöker göra seriöst med den här filmen. Det här är, är bara... En dörr underhållning så att säga. Alltså det de bara driver med sig själva de driver med genren alltså jag blev mer och mer övertygad om att det här liksom bara är ett skämt. För det, det kan inte vara gjort så här av någon annan anledning egentligen. Jag, jag, jag kan inte tänka mig det i alla fall. Så jag, jag tror att det, det här nästan är den mest ironiska filmen jag har sett just av den anledningen. Och Ja, ja, jag tror inte att eh, man kan se filmen på, på ett annat sätt. Nej, jag tror du har lite för hög tilltro till både filmen och dess filmmakare. För eh, jag tycker att man borde ha sett betydligt mer spår av självironi i den här. Om det hade varit en sådan film. Men den havererar på så många ställen och på så många sätt att det är helt omöjligt att ta den på allvar. Det går inte att se den som en ironisk film. Jag är, jag är ledsen. Det hade kunnat vara det men då hade det behövt finnas ett par små tydliga vinkar här och där om att vi är medvetna om att det här är skräp men vi tycker det är roligt och vi hoppas att ni också tycker det är roligt. Och visst, jag tycker att det är roligt men... Nej, nej, den, den har blivit underhållande av ett misstag, den saken är säker. För effekterna är horribla, kameraarbetet är horribelt och detsamma med skådespeleriet. Så nej, nej, det, det är en vacker perla men det har blivit en vacker pärla av något väldigt horribelt. Och um, det kan vi inte ge alla de inblandade skulden till utan det är um, bara ett ödets nyck helt enkelt. Ja, där har vi nog våra, våra olika åsikter här tror jag. Men ja, med det sagt så är det väl ändå dags att, att avsluta vår diskussion om Sharktopus. Jag tror det. Vi skulle kunna säga så enormt mycket mer om bilden och om kamerarbetet och om specialeffekterna. Men jag, jag har en känsla av att det kommer att bli en hel del upprepning och det finns bara så många sätt man kan säga att det här är inte bra på innan det börjar bli alldeles för ett och detsamma. Men eh, om jag skulle säga så här så är Sharktopus en enormt kassfilm. Där är ingenting som riktigt stämmer här. Manuset är katastrofalt. Skådespeleriet är obefintligt eller horribelt. De små punkterna som faktiskt fungerar drunknar i allt det andra. Så den här filmen är ett. ...vå enda stort magplask. Men jag skulle ändå vilja säga... ...trots allt att det är en av de mest underhållande filmerna jag har sett hittills i år. Den är galen, den är helt vrickad och den är helt enkelt underbar att se på. Visst, den är galen. Visst, ingenting stämmer och visst, ingen kan ta den på allvar... För man inser ganska fort att nästan vad som helst är bättre. Det här är skräpmat för ögonen. Och visst, jag kommer förmodligen inte att bli smartare av att se den här. Men jag får åtminstone min kick under tiden. Och vet du vad? Det kan jag uppskatta då och då. Vi brukar ju sitta och vara enormt frustrerade när vi har sett en film av den här Kalibern. Men det här är nog första gången då jag genuint har suttit och haft jätteroligt hela tiden den är helt sanslös, den är enormt tillfredsställande och jag rekommenderar den varmt till alla som vill förlora ett par under en kväll ta den som det skämt den faktiskt är ja, ja definitivt för det, det kan inte ha, ha funnits en enda inblandad i det här projektet som inte var fullt medveten om att de höll på att göra en skitfilm Liksom bara vetskapen om att det här var en monsterfilm beställd av Sci-Fi Channel garanterar i stort sett skitfilmstämpeln här. Man kan sådeles inte ha haft mycket pengar att jobba med men Sci-Fi verkar ju kräva av alla filmer de beställer att de ska vara lika spektakulära som storbudgetproduktionerna. Man skulle ju kunna tycka att man istället borde skala ner produktionen för att få filmen att fungera med de tillgångar de har. Men... Icke. Istället gör de en film full av spektakulära scener som de inte ens kan drömma om och klara av. Sharktopus är fullständigt överröst av CGI-effekter. Om man kan kalla dem det egentligen. För de är så fruktansvärt dåligt genomförda att man ibland kan tro att filmen är antingen en grov kopia som lämnat effektsbolaget efter en veckas arbete ungefär. Eller möjligtvis att delar av filmen utspelar sig i tv-serien South Park kanske. Det, det, det är nivån på specialeffekterna här. Det är, det är South Park-nivån. Men det här är visserligen inte birdemic dåligt i genomförandet. Men Sharktopus lägger sig banan med inte så långt efter tycker jag. Har man ens försökt att göra någonting bra här? Eller gav CGI-gänget upp när de insåg att budgeten de hade inte skulle kunna täcka mer än ett par procent av vad som behövde göras? Frågan man sen kan ställa sig, det är väl vad resten av pengarna har tagit vägen. Man har ju förlagt i stort sett hela filmen i Mexiko. Så där kan ju inte ha försvunnit så väldans mycket kosing jämfört med inspelning i staterna. Det medverkande verkar ju bara vara folk som befann sig på inspelningsplatsen när man skulle filma. Så det kan ju inte ha kostat något en Man har visserligen lyckats locka till sig Eric Roberts. Men med tanke på hans stjärnstatus numera så borde väl även han ha varit billig i drift. Så den sammanfattande frågan när det gäller Sharktopus måste således vara. Fanns det pengar överhuvudtaget? Och jag förväntar mig egentligen inte mycket när jag ser en sån här film. Men jag förväntar mig att man gör det bästa av det man har tillgängligt. Och jag kan inte tro att de har gjort det här faktiskt. Skräpfilmsmästaren Roger Corman brukar åtminstone kunna leverera lite skärm och stil i hans produktioner. Men Sharktopus saknar nästan allt sådant. Eh, inte ens i detta millennium skulle jag kunna tänka mig att Corman skulle kunna sjunka så här lågt. Men ja... Ibland har man ju fel. Så, ja, vad ska man säga? Trots detta så är ju Sharktopus underhållande i dess totala haveri inom ja, precis samtliga delar av produktionen. Ingenting fungerar och det är detta som gör filmen så rolig. Men samtidigt så skruvar man ju gärna på sig rent obehag för uschofi liksom. Allt är under all kritik. Men... Är man sugen på att sätta sig ner och se en riktigt dålig film- bara för att ha lite skoj, speciellt med alla misstag som görs- ja, då och endast då kan Sharktopus 1 någonting att ha. Men då tycker jag att vi lämnar havet och stranden bakom oss- för jag vill inte veta vad som mer lurar där nere i djupet just nu- utan jag, jag tycker att vi söker oss till den här filmens raka motsats- men det kommer ju bli väldigt intressant att se om arbetet där kommer att leda till en betydligt bättre upplevelse. Ja det ska verkligen bli intressant att se efter en film som Sharktopus när det har verkligen spenderats en massa pengar och talangen har, har värvats för att göra en så bra film som det bara går förhoppningsvis då. Men ja, man får ju hoppas att du har lagt lite mer tid och energi och ork och lust i, i produktionen inför nästa vecka. Men annars är det ju ändå lite snarlika filmer så det blir ju ändå lite spännande. För det är ju det här spektakelfilmen full av action och, och saker och ting och faror som lurar och som ska bekämpas. Så det blir verk verkligen natt och dag och det tycker jag ska bli riktigt spännande. Ja, det blir ju ett lyft uppåt, den saken är ju säker och jag tror vi kommer att få betydligt mer filmisk njutning utav den här snarare än... Ja, omenad humor... Men samtidigt, vi ska inte säga för mycket för um, vi vet ju inte, det kan bli en katastrof, det kan bli en full träff det ska bli uh, väldigt intressant att sätta tänderna i. Så uh, jag tycker att vi drar på oss trickorna och uh, ger oss av helt enkelt. Ja, jag har hål i mina trickor så jag tar nu på mig mitt pansar istället så, så känner jag mig lite tryggare och säkrare när jag ska ge mig ut och möta den här faran för jag blir lite rädd annars tror jag.